Розділ 14. Вогні Болвангара. Той факт що вони нічого не чули про місіс Колтер, непокоїв Фардера Корама і Джона Фа, хоча Лірі вони в цьому не признавались. Їм було не втямки, що Ліру це також турбувало. Вона боялася місіс Колтер і часто думала про неї. І якщо лорд Азріель був для неї тепер батьком, то місіс Колтер так і не стала матір'ю. Причиною був Деймон Місіс Колтер, золотий тамарин, який викликав у Пантелеймона палку ненависть і який, на думку Ліри, шпигував за ними і дізнався про алетіометр. Тож рано чи пізно вони об'являться, безглуздо чекати від них чогось іншого. Летючий шпигун це підтверджував. Однак удар було завдано зовсім з іншого боку. Гептяни планували зробити привал, дати відпочити собакам, відремонтувати кілька саней і приготувати зброю для штурму. Джон Фа сподівався, що Ліс Корсбі знайде підземний газ наповнить меншу повітряну кулю, бо в нього було їх дві, і підійметься вгору, аби розвідати місцевість. Проте аеронавт, уважний до переміни погоди, так само, як і будь-який моряк, сказав, що насувається туман. І справді, щойно вони зупинились, як усе навкруги, затягло густою і млою. Ліс Корсбі знав, що в такому тумані він нічого не побачить, тож задовольнився перевіркою спорядження, хоч воно і так було в зразковому порядку. І раптом на них посипалися стріли. Троє гептян впали на місці і померли так тихо, що ніхто не помітив. Тільки коли люди стали незграбно падати на посторонки або раптово лягати і затихати, найближчі втямили, що відбувається, але було вже... Пізно стріли сипалися дедалі густіше. Першим отямився Джон Фа і став віддавати накази. Замерзлі руки затерплі тіла кинулись їх виконувати, а стріли падали й падали. Це вже була злива, справжня злива смертоносних стріл. Ліра стояла трохи збоку. Стріли свистіли в неї над головою. Пантелеймон почув цей свист раніше від неї, перетворився на Барса і звалив її на землю, щоб вона була не такою помітною мішенью. Відкидаючи сніг з очей, дівчинка намагалась побачити, що відбувається. Сутінки вирували метушнею і шумом. Могутній рик. Брязкіт і броні, це Йорик Бернісон перестрибнув через сани та кинувся в туман. Звідти долинули крики, гарчання, хрускіт, звуки потужних ударів, вигуки жаху і шалений ведмежий рев. Але нападники! Ліра нікого не бачила. Гептяни скупчилися біля саней, однак це навіть Ліра зауважила робило з них тільки зручніші мішені, а з рушниць у рукавицях не так просто вистрілити. Вона почула чотири чи п'ять пострілів, а злива стріл не припинялась, що хвилини падало дедалі більше людей. «Джонефа! Джонефа!» – подумала дівчинка у відчаї. «Ви не передбачили цього, а я вам не підказала!» Проте думка ця промайнула і зникла. Люто загарчав пантелеймон, і хтось, чиїсь деймон, стрибнув на нього та збив із ніг. А потім чиїсь руки підняли її, заткнули рота смердючою рукавицею, перекинули в інші руки, аж їй забило дух, запаморочилось у голові та заболіло все тіло. Їй скрутили руки за спину, туго, до хрускату в плечах. Зав'язали зап'ястя, а на голову насунули каптур, щоб заглушити вереск, бо вона таки верещала і шалено. Яреку, яреку допоможи, чи почув він її? Вона не знала. Її тягли то туди, то сюди, кинули на щось тверде, воно стало рухатися, підстрибувати, як сани. До неї долинули звуки дикі й нерозбірливі. Мабуть, це був рев Йорика, але далекий, а потім з усіх відчуттів у неї залишилася тільки трясанина, брак повітря, біль у скручених руках, вона схлипувала від люті й страху, довкола лунали незнайомі голоси. Пане! простогнала Ліра. Я тут. «Я тобі допоможу, не ворушися!» Мишачі лапки смикнули щось у каптурі, пов'язка на роті послабилась, і ліра ковтнула морозне повітря. «Хто це?» – прошепотіла дівчинка. «Схожі на тартар, здається, влучили в Джона Фа. Ні!» – «Я бачив, як він упав, та він мав бути до цього готовий. Це було очевидно!» «Але ми мали допомогти йому, треба було спитати в алетіометра!» «Тихо, вдай, що ти непритомна!» Ляскіт батога, собача скавчання, з того, як їх смикало й підкидало, ліра могла зрозуміти, що їхали вони швидко. І хоча вона прислухалася, що сили, аби почути бою, їй вдалося розібрати лише віддалені звуки пострілів, приглушені відстанню, скрип саней і м'яке шурхотіння собачих кроків. – Вони везуть нас до ковтачів, – прошепотіла Ліра. Слова «Розділена дитина». Горіли в її мозку панічний страх охопив дівчинку, і Пантелеймон притулився якомога ближче. «Я буду битися», – сказав він. «Я теж, я уб'ю їх». Те ж саме зробить Йорик, коли їх знайде, він розірве їх. «Далеко ми від болвангара». Пантелеймон не знав, і вони вирішили, що туди їхати день не більше. Їхали довго, ноги їй стало зводити судомами, але зрештою рух сповільнився, і хтось грубо скинув із неї відлогу. При світлі блідого ліхтарика Ліра побачила широке азіатське обличчя під каптуром із хутра росомахи. Чорні очі світилися від задоволення і ще більше повеселішали, коли Пантелеймон-Горностай виліз із анорака і зашипів, вишкіривши білі зубки. Деймон-Чоловіка, велика грізна росомаха, загарчав у відповідь, але Пантелеймон не здригнувся. Азіат посадив ліру і притулив до борти касаней. Вона падала набік, бо руки в неї досі були міцно зв'язані за спиною. Він спутав їй ноги, а руки розв'язав. Попри густий сніг і туман, вона розгледіла, який цей чоловік сильний. І погонич так само, якими збалансованими були їхні сани, як вільно, наче в себе вдома почувалися в цьому краю ці люди, на відміну від гептян. Азіат щось сказав, але вона, звісно, нічого не зрозуміла. Він звернувся до неї ще кількома мовами, та результат був той самий. Зрештою він мовив англійською. «Твоє ім'я!» Пантелеймон застережливо настовбурчив шерсть, і вона його зрозуміла. Отже, ці люди не знають, хто вона. Вони викрали її не за дорученням, місіс Колтер. То, може, вони взагалі не з ковтачами? «Ліззі Брукс», – відповіла дівчинка. Ліза Брукс», – повторив чоловік. «Ми візьмемо тебе гарне місце, гарні люди». «Хто ви?» ага. «Сама їде, мисливці». «Куди ви мене везете?» «Гарне місце, гарне люди. У, -у тебе у є панцерборн?» «Для захисту». <рес> <рес> «Не помог». Мед... «Ведмедь не помог, ти наша!» Він голосно зареготав. Ліра стрималася і нічого не сказала. хто ті люди?» Азіат вказав у сторону, звідки вони приїхали. «Торгівці». «Торговці, чані продавали». «Хутро, спирт», сказала вона, «куриво». Продавали курева, купували хутра. Так. Чоловік щось сказав своєму супутнику, той коротко йому відповів. Сани їхали далі, і ліра розвернулася зручніше, аби бачити дорогу. Але сніг падав густо, небо було темне, і, врешті-решт, їй стало так холодно, що дивитися більше не хотілося тож вона спробувала заснути. Вони з Пантелеймоном чули думки одне одного і намагалися зберегти спокій. Але якщо Джон Фа загинув, а що з Фардером Корамом? Чи вбив Йорик інших самоїдів? Чи вдасться гептянам її розшукати? Либонь уперше в житті їй стало себе трохи Минуло багато часу. Чоловік поторсав її за плече і простягнув смужку в'яленого оленячого м'яса. Воно було смердюче й тверде, але ліра зголодніла, а м'ясо мало все ж таки якусь поживність. Пожувавши його, вона відчула, що їй стало ліпше. Повільно сягнула рукою під одяг, перевірила алетіометр, а тоді обережно витягла бляшанку з летючим шпигуном і поклала собі в чобіт. Пантелеймон Мишею заліз слідом і проштовхнув бляшанку якомога глибше. Зробивши це, Ліра заплющила очі. Страх виснажив її, і невдовзі вона заснула тривожним сном. Прокинулась від того, що рух саней змінився. Тепер вони їхали рівніше, і розплющивши очі, Дівчинка зауважила над головою вогні, такі яскраві, що їй довелося насунути на очі каптур. Вона страшенно змерзла і затерпла, та все ж трохи підвелася і побачила. Сани їдуть уздовж шеренги високих стовпів з яскравими анбаричними прожекторами. Вони в'їхали у відчинені залізні ворота, за якими був відкритий простір, щось схоже на порожню ринкову площу або майданчик для ігор чи спортивних занять. Площа була абсолютно рівна й біла, ярдів сто завширшки оточена високим залізним парканом. Проїхавши майдан, сани зупинились перед низькою будівлею, або рядом низьких будівель, присипаних товстим шаром снігу. Важко пояснити чому, але Лірі здалося, що частини цієї будівлі з'єднані тунелем, захованим під снігом. Поруч височила груба залізна щогла. Схоже, вона десь таку бачила, тільки забула, де… Не встигла дівчинка розвернутися довкола, як самоїд, розрізавши мотузку в неї на ногах, зняв її з саней, а погонич крикнув на собак, щоб вони стояли спокійно. Відчинилися двері будівлі, блиснуло світло анбаричного ліхтаря. Самоїд штовхнув ліру вперед, немов бранку, і щось сказав. Чоловік в анораку з вугільного шовку відповів йому тією ж мовою, і Ліра побачила його обличчя. Він не був ані самоїдом, ані тартарином. Він був радше схожий на науковця із Джордана. Чоловік пильно глянув на неї, а ще пильніше – на Пантелеймона. Самоїд заговорив знову, і болвангарець звернувся до Ліри. Ти розмовляєш англійською? Так, відповіла дівчинка. Твій Деймон завжди в такій подобі? От це так запитання. Ліра здивовано закліпала очима. Замість неї, відповів Пантелеймон, перетворився на сокола і кинувся на Деймона чоловіка великого бабака. Той швидко вдарив його лапою і плюнув, коли Пантелеймон злетів у гору. «Зрозуміло», – задоволено сказав чоловік, а пантелеймон знову сів на плече ліри. Самоїди чогось чекали. Олвангарець кивнув, зняв рукавицю і сягнув рукою в кишеню. Витягнув зашнурований гаманець, відрахував на долоню мисливця із десяток важких монет. Самоїди перерахували гроші, поділили їх навпіл, дбайливо заховали, потім – не озирнувшись, залізли в сани, погонич ляснув батогом, гукнув на собак, і вони рушили через Білий Майдан уздовж освітленої алеї і зникли в темряві. Чоловік відчинив двері. «Заходь швидше», – сказав він Лірі. «Тут у нас тепло і затишно. Не стій на морозі. Як тебе звати?» Англійською він говорив без акценту. Приблизно так як ті люди, що їх Ліра бачила в місіс Колтер, вишукані, освічені та впливові. Лізі Брукс!» – відповіла Ліра. «Ходімо, Лізі. ми подбаємо про тебе, не хвилюйся». Він змерз більше, ніж дівчинка, хоча й пробув на морозі зовсім недовго. Видно, йому не знову зайти в тепле приміщення. Ліра вирішила вдавати із себе повільну, недоумкувату істоту і, тягнучи ноги, переступила через високий поріг. Двері були подвійні і з великими сіньми, щоб зберігати тепло. Зайшовши в приміщення, Ліра відчула, що їй неймовірно спекотно розстебнула одяг і зняла каптор. Вони опинилися в невеличкій кімнаті. Ліворуч і праворуч тягнулись коридори, а навпроти дверей стояв стіл, схожий на стіл для реєстрації, як у лікарні. Усе було яскраво освітлене, все виблискувало білими поверхнями та іржостійкою сталлю. Пахло їжею, знайомою їжею, беконом і кавою. Відчувався ледь вловимий запах лікарні, а від стін йшло постійне майже нечутне годіння, звук, до якого або звикаєш, або божеволієш від нього. Панделеймон Делеймон Щиглик шепнув лірі. «Будь тупою і млявою, кажу тобі, повільною і тупою». На неї дивились троє дорослих. Чоловік, який привів її сюди, ще один у білому халаті, та жінка в уніформі медичної сестри. «Англійці», – сказав перший, – «здається, торгівці, ті ж самі мисливці, та сама історія». Те ж саме плем'я, як я зрозумів, сестро Кларо, ви можете відвести маленьку і подбати про неї? Звісно, лікарю. Ходімо, Люба, відповіла сестра, і Ліра слухняно побрела за нею. Вони йшли коротким коридором. Праворуч двері, ліворуч їдальня, з якої долинав стукіт. Столових приборів, голоси й запахи їжі. Сестра була приблизно такого ж віку, що й місіс Колтер – спритна, вічлива та байдужа. Така може вправно зашити рану і поміняти пов'язку, але ніколи не розповість історію. Її Деймон, Лірохо дивний холодок, коли вона його побачила, був у подобі білого песика, який ліниво дріботів поруч. – Як тебе звати, Люба? – сестра відчинила важкі двері. – Лізі. – Просто Лізі. – Лізі, Брукс. – А скільки тобі років? – Одинадцять. Ліри часто казали, що вона замала для своїх років. Це ніколи не зменшувало її значущості у власних очах, але вона збагнула що може скористатися цією перевагою і вдати із себе таку собі несміливу, налякану, нещасну лізі. Тож, заходячи в кімнату, дівчинка трохи зіщулилась. Вона чекала на запитання, звідки як прибула і приготувала відповіді, але, схоже, в сестри Клари не було ні уяви, ні цікавості. Так, наче... Болвангар межував із Лондоном, і діти приїжджали сюди щогодини, принаймні, так можна було подумати, дивлячись на сестру. Нахабний песик бігав біля її ніг. Такий само жвавий і апатичний. В кімнаті стояли кушетка, стіл, два стільці, шафа на папери, скляна шафа з ліками й перев'язочним матеріалом, і ванна. Сестра зняла з Ліри шубу і кинула на блискучу підлогу. «Знімай все інше, Люба», – сказала вона. «Ми зараз глянемо швиденько, чи все гаразд, чи не мав тебе обморожень і нежиттю. Знайдемо тобі нове чисте вбрання, а потім душ», – додала вона, «бо Ліра вже багато днів не купалася і не міняла одягу, і в теплиці це відчувалося особливо». Пантелеймон обурено затріпотів крилами. Ліра суворо зирпнула на нього, і він сів на кушетку. Дівчинка поступово знімала одяг. Їй не подобалось це, їй було соромно, але вона розуміла, що ці почуття треба приховувати і далі вдавала мляву і недоумкувату істоту. «Пасок із грошима так само, Лізі», – мовила сестра і розстебнула його сильними пальцями. Вона хотіла кинути ремінь на купу речей, але зупинилась, відчувши вагу алетіометра. «Що це?» – спитала вона і розкрила турбинку. «Іграшка», – мовила Ліра, – «це моє». «Ми не заберемо її в тебе, Люба», – сестра Клара розгортала чорну оксамитову тканину. О, яка гарна! Як компас! А тепер в душ вона поклала алетіометр і відсунула шовкову фіранку в кутку. Ліра неохоче полізла під теплу воду і намилилася, а Пантелеймон тим часом сидів на краю ванни. Вони обоє розуміли, він не може бути надто жвавим, бо не млявих людей... Так само мляві. Дівчинка помилась і витерлась насухо. Сестра поміряла їй температуру, перевірила згір, визначила зріст, вагу і записала всі показники в нотатник. Потім видала кілька піжам і халат. Вони були чисті та доброї якості, як і анораку Тоні Макаріоса, але знов-таки здавалося, що хтось їх уже носив. Лірі було дуже неприємно. «Це не моє», – сказала вона. «А вже ж, Люба, твої речі треба гарненько випрати. А мені їх віддадуть?» «Гадаю, так, звісно. Що це за місце?» «Експериментальна станція». Це була не відповідь. Ліра зрозуміла це, розпитала б докладніше, та, вдаючи й далі бідну дівчинку Лізі, слухняно вдягла нове вбрання і нічого не сказала. «Я хочу свою іграшку», – вперто сказала вона, коли вдягнулася. «Візьми її, Люба», – мовила сестра. «А може хочеш м'якого ведмедика?» «Чи гарненьку ляльку?» – вона висунула шухляду, в ній лежало кілька мертвих предметів, м'які іграшки. Ліра змусила себе підійти і вдати, що вона вибирає, а тоді взяла ганчар'яну ляльку з великими порожніми очима. В неї ніколи не було ляльки, але вона знала, як нею гратися, тож з відсутнім виглядом притисла до грудей». "А мій пасок?" спитала вона. "Я хочу тримати іграшку в ньому." "То бери, люба." Сестра Клара заповнювала якийсь бланк на рожевому папері. Ліра підтягнула чужу піжаму і застебнула ремінець із торбинкою Наталії. "А моя шуба й чоботи, мої рукавиці та інші речі?" «Ми їх тобі почистимо», – механічно відповіла сестра. Раптом загудів телефон. І поки сестра розмовляла, Ліра швидко нахилилася, витягла з чобота бляшанку зі шпигуном і поклала її в торбинку до алетіометра. «Ходімо, Лізі», – поклавши слухавку, мовила сестра. «Ходімо, я тебе погодую. Ти ж, мабуть, голодна». Ліра подалася за сестрою Кларою до їдальні, де стояв із десяток білих столиків, усі в кришках і з липкими кружечками від склянок. Брудні тарілки та інший посуд лежали на сталевому візку. Вікон в їдальні не було, тож, аби створити ілюзію світла і простору, одну стіну обклеїли величезною фотограмою з тропічним пляжем яскравим блакитним небом, жовтим піском і кокосовими пальмами. Чоловік, який завів її в будівлю, взяв тацю з віконечка кухні. «Їж», – сказав він. Не було потреби морити себе голодом, тож Ліра залюбки з'їла картопляне пюре з тушкованим м'ясом, а потім консервовані персики і морозиво. Поки вона їла, чоловік і сестра – про щось тихо перемовлялися за сусіднім столиком, а тоді сестра принесла їй склянку теплого молока та забрала тацю. Чоловік підійшов і сів навпроти. Бабак, його Деймон, не був такий байдужий, як песик сестри, а чемно сидів на плечі, уважно дивився і слухав. Отже, Ліззі, ти добре поїла? – спитав чоловік. Так, дякую. Розкажи мені, звідки ти приїхала, можеш? З Лондона, відповіла дівчинка, а що ти робиш так далеко на півночі? Я з татом, пробелькотіла Ліра, вона спустила очі вниз, уникаючи погляду бабака і вдаючи, що отот -от заплаче. – З татом? – Розумію. І що він робить у цій частині світу? – Торгує. Ми приїхали з вантажем Курева з Нової Данії і купували хутра. – А твій батько був сам один? – Ні, з ним були мої дядьки – та інші люди, невиразно відповіла Ліра, бо ж не знала, що йому розповів мисливець. «А чому він узяв тебе в таку подорож, Лізі?» «Бо два роки тому він брав мого брата і пообіцяв, що наступного разу візьме й мене, але не брав. Я просила, просила, і він мене взяв». «А скільки тобі років?» «Одинадцять». «Добре, добре. Знаєш, Лізі, тобі пощастило. Ті мисливці, які тебе знайшли, привезли тебе у найкраще місце». «Вони мене не знаходили», – невпевнено сказала Ліра. «Був бій, їх було багато, і в них були стріли». «О, ні, не думаю». Ти, мабуть, просто відійшла в бік і заблукала. Ті мисливці знайшли тебе саму і одразу привезли сюди. Ось як було Ліззі. Я б бачила бій, правила своєї дівчинка. Свистіли стріли і цей «Я до тата хочу», сказала вона гучніше і відчула, що плаче. «Ти в цілковитій безпеці. Почекаєш його тут, поки він приїде», – сказав лікар. «Але я бачила, стріли». «Ні, це тобі здалося. Таке буває, на сильному холоді. Ти заснула, і тобі приснився поганий сон, тож тепер ти не пам'ятаєш, де вигадка, де правда. Не було ніякого бою, не хвилюйся». Вій батько живий і здоровий, і він шукатиме тебе і незабаром приїде сюди, бо це єдине місце, де живуть люди на сотні миль навкруги. Розумієш, і уяви собі, як він зрадіє, коли знайде тебе тут живеньку і здоровеньку. А тепер сестра Клара відведе тебе в спальню. Там ти познайомишся з іншими дівчатками, які так само загубилися в сніговій пустелі. «Іди». Ми ще поговоримо вранці. Ліра підвелася, притискаючи до грудей ляльку з пантелеймоном на плечі. Сестра відчинила двері, і вони вийшли в з їдальні. Ще кілька коридорів, Ліра відчула, що страшенно втомилась, весь час позіхала і ледве переставляла ноги. Пантелеймон клював носом, перетворився на мишу і заліз у кишеню халата. Ліра немов крізь туман, побачила ряд ліжок, дитячого обличчя, подушку і провалилося в сон. Хтось торсав її за плече. Першим ділом вона намацала пояс. Усе гаразд, обидві бляшанки на місці – вона спробувала розплющити очі. Та ба, це виявилось непросто. Вона ще ніколи не була такою сонною. «Прокидайся! Прокидайся!» Це був шепіт кількох голосів з величезним зусиллям. Так, наче вона котила каменюку на круту гору, Ліра примусила себе розплющити очі. У невиразному світлі слабкої анбаричної лампочки вона побачила біля свого ліжка трьох дівчаток. Добре розгледіти їх вона не могла, бо очі не хотіли фокусуватися, але схоже було, що всі вони приблизно одного віку і розмовляли англійською. Прокинулась. Їй дали снудійну пігулку, мабуть. Як тебе звати? Лізі, пробурмотіла Ліра. Прибула нова партія дітей? Спитала одна дівчинка. Не знаю. Я сама. Звідки тебе привезли? Ліра намагалася сісти. Вона не пам'ятала, щоб їй давали снодійну пігулку, але її могли вкинути в молоко. Голова була... Мов набита ватою, а над бровами боліло. «Де ми? Ніхто не знає, нам не кажуть. Вони зазвичай не привозять одну дитину». «А що вони роблять?» – спробувала спитати Ліра, збираючи мляві думки докупи. Пантелеймон відчайдушно намагався прокинутись. «Ми?» «Не знаємо», – відповіла дівчинка. З усіх трьох вона говорила найбільше. Вона була висока, руденька, зі швидкими нервовими рухами і сильним лондонським акцентом. «Вони нас міряють, щось перевіряють, і...» «Вони міряють пил», – втрутилась друга дівчинка. «Приязна, повна брюнетка». «Ти цього не знаєш», – сказала перша. «Міряють», – підтвердила третя, понура на вигляд дівчинка, що пригортала до себе Деймона-кролика. «Я чула. Вони про це розмовляли. Потім вони забирають нас по одному, і більше ми нічого не знаємо. Ніхто не повертається», – сказала Руденька. «Тут є хлопчик», – мовила Повненька. «Так він думає, що...» «Не кажи урвала Руда. – «Не треба!» «То тут і хлопчики є?» – спитала Ліра. «Так, нас чимало. Десятки три, мабуть». «Більше!» – зауважила Повненька. – Десятки чотири. «Тільки нас весь час забирають!» – казала далі Руда. Спершу привозять цілий гурт дітей, і нас тут багато, а, -а потім діти зникають. «Це ковтачі», – мовила Повненька. «Ковтачі, ну, ти знаєш, ми всі їх боялись, поки нас не заманили». Ліра поступово приходила до тями. Деймони інших дівчаток, окрім кролика, стояли біля дверей і прислухалися. Всі розмовляли пошепки. Ліра спитала, як їх звуть. Руденьку звали Енні, повненьку й темноволосу – Белою, а худеньку – Мартою. Імен хлопчиків вони не знали, бо їх тримали окремо. Ставились до них непогано. «Тут нормально», – сказала Бела. «Ми нічого такого і не робимо, хіба що нам дають якісь завдання». Кажуть, виконувати вправи, а тоді міряють температуру і таке інше. Нуднувато трохи. Але не тоді, коли приїздить місіс Колтер, додала Енні. Ліра ледь не скрикнула, а пантелеймон панічно замахав крилами. Він нервовий, сказала Ліра, заспокоюючи Деймона. Мабуть, нам... Дали сноді до піголку, як ви й казали, бо ми геть сонні. А хто це місіс Колтер? Жінка, яка заманила нас, принаймні багатьох із нас, мовила Марта. Про неї всі говорять, всі діти. Коли вона приїздить, діти зникають. От... Вона любить дивитися на дітей, коли нас забирають. Любить спостерігати за тим, що з нами роблять. Цей хлопчик Саймон, він думає, що вони нас убивають, а місіс Колтер дивиться на це. «Убивають?» – Ліра здригнулася. «Мабуть, бо ніхто не вертається». «Вони й деймонів весь час перевіряють», – додала Белла. Зважують їх, роблять всякі аналізи і таке інше. Вони торкаються ваших деймонів? Ні, Боже, збав. Вони ставлять ваги, деймон заходить на них і змінює свою подобу, а вони роблять записи і фотограми, заводять тебе в якусь камеру і міряють пил. Весь час міряють пил. «Який пил?» – спитала Ліра. «Ми не знаємо», – сказала Енні. «Це щось із космосу, не такий, як звичайний пил. Якщо в тобі немає пилу, це добре, але всі набирають його зрештою, хоч трошки». «Знаєте, що сказав Саймон?» – втрутилась Белла. Він сказав, що тартари роблять у головах дірки, щоб туди пил заходив. – Ага, цей розкаже, – зневажливо кинула Енні. – Ось я спитаю в місіс Колтер, коли вона приїде. – Що справді спитаєш? – захоплено мовила Марта. – Спитаю. – А коли вона приїде? – поцікавилась Ліра. «Післязавтра», – пролунала відповідь. Холодний страх охопив Ліру. Пантелеймон пригорнувся до неї. Вона мала лише день на те, щоб розшукати Роджера, щось розвідати про це місце і або втекти, або дочекатися порятунку. Та якщо всіх гептян убито, Хто визволить дітей із цієї крижаної пустелі? Дівчатка розмовляли далі, а Ліра і Пантелеймон зарилися глибше під укривало, щоб зігрітися. Вони добре знали, що на тисячі миль довкола їхнього маленького ліжечка не було нічого, крім